Разговор за приложението Разговорите с учителя са тъй разнообразни. Те засягат, всестранно странно, разните области на живота. Въпросите, които се засягат, са в зависимост от търсенията и нуждите на тия, които участват в разговорите с учителя. При един разговор стана въпрос за приложение. Учителя каза За харта за да се използва, трябва да се разтопи в вода. А пък ако водата е замръзнала, трябва да се употреби и огън. Трябва да се изучават законите на приложението. Да очакваш плод от посятото. То зависи от това как ще сееш и какви условия ще дадеш на посятото. Въпрос Как да се гледа на материализма? Учението на материализма е една трета от цялата истина. Когато станат духовни, хората имат две трети от истината, а когато влязат в божествения свят, имат три трети от истината. Материализмът се занимава с физическия живот, но за да се подобри той, трябват отличен ум и отлично сърце. Материалният живот е фактор една трета. Той не е всичкият фактор, понеже той не е всичката действителност. Ако аз гледам това, което е пред мене, а не виждам това, което е настрани и зад мене, то следва ли, че това последното не е реално, че то не съществува? Физическият свят, това е най-гъстата среда, в която човек може да влезе. Духовният свят е свят на чувствата. Мислиш ли? Ти си в умствения свят, една област от божествения свят. Чувстваш ли? Ти си в духовния свят. Работиш ли? Ти си в физическия свят. Въпрос. Защо всичко не може да се изясни само с физическото поле? Представете си, че един човек има само две сетива. За вкус и за осезание. Как ще го запознаеш с слуха и зрението? Как ще му обясниш, че има един свят, който се вижда, един свят, който се слуша и един свят, който се възприема чрез обонянието? За него ще бъде непонятно това. Аналогично можем да кажем, че материализмът съответства на пипането и на вкуса. Духовното е аналогично на слуха и на обонянието, а пък божественото съответство на зрението. В човека сега се образува шесто чувство. Освен него, в човека има още други шест сетива, които ще се развият в бъдещето. 12 сетива има човекът. Въпрос. Описанията, които дават за духовния свят, верни ли са? Някои рисуват духовния свят не такъв, какъвто е, но такъв, какъвто не е. Те го рисуват като карикатура. Сънят е един начин, по който човек се възпитава да влиза в духовния свят. Въпрос. Какво е състоянието на човека във време на спането? Във време на съня, двойникът на човека излиза вън от физическото тяло. Преди 15 години идва при мен един млад човек писател и ми казва Аз мисля, че съм умопобъркан. Кое ти дава повод да мислиш това? Обядвам в гостилницата, връщам се от дома си, лягам и заспивам. И виждам себе си в стаята на леглото и един ми говори, това си ти. А аз запитвам Ако това съм аз, а пък аз, който гледам, кой съм. И настана в мен едно смущение и онзи ми каза, ще ти покажа. И ме приближи до онзи, който лежеше на кревата и който спеше и постепенно почнах да хлътвам в него и се събудих в леглото. Казах му. Това се случва рядко с някой, а пък с някой никак не се случва. Искат да ти покажат, че тялото на човека живее едно друго тяло, което излиза. С това искат да ти покажат, че съществува един живот извън земята. И от тогава насетне този млад човек се заинтересува да изучава тия работи. Казах му, това ни най-малко не е ненормално. Това е една опитност. Въпрос може ли човек в будно състояние да има възприятия, които надминават обикновените възприятия на човека? Ще ви дам един пример. Един мой познат ми разправя. Заспивам към обяд и виждам, че един мой приятел върви из улиците и идва към мене. Минава край кафене Македония. Виждам го как върви. А пък аз спя и го виждам как идва. И се безпокоя като дойде, дали ще стана да го посрещна? И го виждам, че той наближава и хлопа на вратата. Чувам му хлопането, но не мога да стана. И по едно време се събуждам. Питам го. Колко време чукаш на вратата? Онзи ми казва. Три минути. Казвам на този познат. Значи за тия три минути сте преминали от едно по-висше състояние в едно естествено състояние, в което организмът функционира. Та човек може да вижда и по друг начин. Това има известна аналогия с телевизията. Онова, духовно тяло, е реално. Духовният живот е по-свободен, а физическият е по-ограничен. Между двете тела има връзка и като се скъса тая връзка, това е смъртта. Въпрос Как да почнем с приложението на великите природни закони и методи в живота? Човек може да почне с малки опити на приложение. Ще ви дам един пример. Имаше един адвокат, който се провини и лежа 4 години в централния затвор. В затвора той чел Евангелието и възприел духовния мироглед. Имал да взема от музина. Излиза от затвора, Отива при един и го пита. Ти готов ли си да дадеш това, което дължиш, без лихвата? Готов съм. И взема сумата без лихвата. Отива при друг и го пита. Ти готов ли си да дадеш половината от това, което дължиш? И ще се счита, че си издължен. Готов съм. <ambling ensuitealam> и взема. Отива при друг и го пита. Ти готов ли си да дадеш една четвърт от това, което дължиш, и ще се считаш издължен. Готов съм. <ktor> Отива пред друг и го пита, ти готов ли си да дадеш каква да е част от това, което дължиш и ще се считаш издължен? Не мога. Тогава считай, че си издължен. Тръгнал по този начин при всички, от които имал да взема и ме разправи. И нямах спор с никого. По-рано спорех, давах под съд. И влезе мир в душата ми. И тия хора ми станаха приятели. По-рано ме считаха за кожодер, а пък сега казваха, изменил се е. Има едно правило. При приложението има една мярка. Щом направиш нещо и имаш мир и радост в ума и сърцето си, тогава си постъпил право. Въпрос. Как може човек да дойде до приемане на тия истини? Провери нещата, опитай ги и това, което намериш за вярно, приеми го и го приложи. Въпрос. Какво е отношението между старото и новото? Хората имат нужда от новото. Новото иде да подкрепи старото. В природата върху старото клонче израства новото клонче и после върху това клонче израства друго ново. Консервативните течения не знаят, че върху новото ще се явят листата и плода. Всички отрицателно прияви днес в живота, лъжата, зависта, убийството, грешния живот. Те показват, че няма изобилие. Хората се бият за една бутилка вода. Но ако има един изобилен извор, щяха ли да се бият? Тогава има за всички. Въпрос. Какво е положението на света днес? Има едно раздрусване днес в света. Старите методи си отиват. И нов ред на нещата иде. Но вред иде в Европа. При днешните механически средства, ако продължават до край, всички ще бъдат победени. Няма да има победители. От всички тия страдания, които днес човечеството минава, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Ще дойде едно велико пробуждане на съзнанието и хората ще приложат новите идеи. Списание Житно зърно, 1940 г. Книга Едно.